de mani en principi és la inauguració oficial de l'Ariet que com la majoria dels que estem aquí ja sabem fa quasi dos anys que va començar Si sí, dic jo de molt ràpid no explicaré el projecte ja l'explicarà el Miquel però sí que una mica perquè estem avui aquí no? i després del temps que portem no? llavors la idea una mica és que l'Ariet Sorgeix és com una cosina germana de la directa que també hem vingut i una mica veient no? que potser hi havia coses d'informació que en, en un àmbit de països catalans no, no tenien lloc, en un àmbit de comarques gironines eren temes que sí que podien tenir cabuda i ser públic, i llavors a partir d'aquí una mica doncs va sorgir la idea de tenir l'AIRIET com a un projecte ja més autònom. Això ja va passar fa quasi dos anys i com una realitat de molts altres col·lectius, potser d'aquí de Girona que no tenien un espai on està hem tingut una redacció nòmada entre casa d'alguns de nosaltres entre altres espais així, no? i després de l'1 de maig quan ja va, va aparèixer la Salvadora Catà doncs, des de fa poquetes setmanes ja tenim aquí un espai de redacció i va ser el moment que vam pensar que potser també aprofitant que la gent de la directa també aquest cap de setmana vi a Girona a fer una assemblea general era un bon moment per juntar ho tot una mica i fer com una excusa de de fer avui una inauguració i que fos una taula rodona. També la idea de la taula rodona ens voltava des de fa més d'un any i vam, donar, vam pensar que potser, com han sigut els, els resultats del 24 de maig, podíem ja posar sobre la taula com el debat sobre el paper dels mitjans però en el nou context no, no en aquest context que sempre ha sigut el debat que s'ha tingut amb els temes dels mitjans no? De perquè existeixen ja la seva necessitat el seu paper i tot això sinó tot això però ara no? perquè pues, tenen realitats força diferents hi ha gent de la bisbal, la gent que ve de la directa o d'una altra manera els que estem a Girona o d'una altra manera grup Bernils radio... o sigui, on ens afecten les realitats diferents també en els nostres propis mitjans no? i una mica aquest era el tema d'aquesta taula i bueno, jo no m'enrotllaré molt, la idea és que això sigui molt debat, és a dir que jo els donaré veu perquè comencin a debatre però que en algun moment vosaltres mateixos ja podeu també alçar la mà i interactuar i són tres blocs llavors jo traduiré cada bloc intentaré ser com molt així de que no, les intervencions siguin bastant dinàmiques i breus, no sé si ho sabré fer però ho intentarem i res, bàsicament es tracta una mica d'això de que sigui una mica debat, una mica taula rodona tot i que la disposició per les necessitats dels papers de tothom no podia ser com potser ens hagués agradat intentarem que combatre aquesta disposició de l'espai, ¿vale? doncs bueno jo començo pues, una mica començarem per la gent de la directa, perquè sí que porten un vídeo, així ja fem-ho del vídeo ja veiem les fotos de l'exposició del darrere també ja us hauria d'encendre el projector si voleu comencem bueno, perquè és que i... jo penso que així ja comencem, saps? perquè si no estarem sí, sí. en una dinàmica llavors entrarem en el projector potser és millor, fem és el és projecte un genèric molt sintètic i explicatiu dels 9 del anys de directe i el sistema de funcionament intern i la cultura de la, de la política o l'ideari, molt Mira, mentre això que faig tan ràpid que se m'ha oblidat dir els noms, per exemple, ve l'Àlex de de la directa venen l'Ignasi Cornell i en Pere Cuenca de Tot Bisbal ven la Sònia Bagudan Badu, Badu, de Radioterra Miquel Toll de l'Ariet i el Llup Salelles del grup Arnils <tots> La directa és unitzar de comunicació en català d'actualitat, investigació, debat i anàlisi. Entenem la comunicació com una eina de transformació social. Per això, volem visualitzar les pràctiques dels moviments socials, els projectes que plantegen un model d'alternatives actual i els col·lectius invisibilitzats per la majoria de mitjans de comunicació. La directa com la Semanari del 2006, fruit de treballs entre persones procedents de diferents moviments socials. El 2010 es fusiona en la revista i llocrua, i s'han següent, el 2011, es prena una web d'actualització diària per dur-se-lo d'esquerra a la xarxa. Aquesta web es renova a l'octubre de 2014, moment en el qual la publicació passa a sèquils anals. Ens basem en la autogestió, la confiança de les subscriptores, en l'estima o sot projecte, ja que representen la major part dels ingressos amb la publicitat i les subvencions com la principal home d'ingressos. Treballem des de la horizontalitat i l'assemblearisme. Som un mitjà sense directores. Defensem la lliure de circulació i d'informació. Per això, apostem per les llicències obertes. A més, intentem escriure en un llenguatge no sexista i no eurocèntric. L'àmbit d'actuació de, de la directa que els territoris de parla catalana. Per això tenim nuclis de treball i col·laborant amb mitjans locals arreu dels països catalans. A més, tenim una xarxa de col·laboradores arreu del món que vendreixen la secció internacional. I, sobretot, la directa són totes les persones que, de forma voluntària, fan possibles el projecte i aporten per ser una persona per fer possible cada notícia. Perquè la nostra millor notícia és la transformació social. No hi hagi alguna més, però la faig dos vegades mitjar el servei de la transformació social, model de funcionament conjuntal i com se sol no? dir, tothom té una mirada de la realitat i una posició de lògica d'entrada al servei o en defensa d'unes determinades idees i d'aquesta manera és com interpretem la nostra funció, no? mitjar com un actor social i polític Eh, que no és indiferent i per tant tot el que és la gent que viaja, la gent de la temàtica parteix d'aquesta observació i d'aquesta anàlisi, no? eh si de cas ja llegim parlant, però una mica la el ràccor rebut històric a tot aquest, generar un polinformatiu des d'una òptica anticapitalista, és que no ens amaguem la nostra posició de partida i anar creant consciència crítica al conjunt de la societat al servei de la transformació, la justícia i els drets i mil·lors col·lectius. Bé, bueno, la gent de Tobisbal. Sí, bueno, la intervenció ho començarà bé. Bé, el mitjà nostre, des d'una experiència municipalista, a principis dels anys 2000, que es va dir una altra democràcia és possible, això va servir per moltes coses després, això ens va donar la idea de que Internet i la informació podien ser una bona forma de traslladar no només informació, sinó també un ideari i també d'actuar sobre el petit entorn en el que ens trobàvem. aleshores a partir d'aquí vam pensar a crear un mitjà, anàvem una mica a cegues, no teníem moltíssima experiència, però vam anar buscant el camí i vam anar construint una forma, era la forma del que podria ser un portal ciutadà que no tingués una vinculació diríem, específica ni amb les forces polítiques locals ni, amb, ni, ni estigués controlada per cap sector determinat. i, Per tant, ens anàvem alineant en, en una posició eh, independent i vertint les nostres idees sobre el projecte i a poc a poc van agafant cos una idea eh, vinculada al periodisme local i a la possibilitat de crear una eina interactiva ciutadana independent i, i que tingués un sentit en el dia a dia, en les reivindicacions, en les idees i en tot el que es cou en, en, el, en el petit territori, perquè és una eina territorial, la que tenim, que no va més enllà, de, del, dels espais físics eh, contemplats, tot i que en alguns apartats també mira cap a fora a través d'enllaços, de, etc. I, I aleshores a partir d'aquí tot això va anar agafant cos i vam decidir crear eh, un portal ciutadà que fos relocalitzable a qualsevol punt del territori i que no tingués peatges informàtics. Això és el que hem fet. Hem creat un portal que eh, aposta pel periodisme local perquè també sobre la marxa ens vam adonar que realment no hi havia periodisme local i més endavant vam constatar que pràcticament molts pocs territoris treballen de forma periodística les seves informacions que no siguin, estic referint-me principalment a territoris que no siguin metropolitans com eh? com és el cas i tot això ens ha orientat cap a cap una forma de, cap a una mirada independent i això és el que principalment compartim amb els vostres projectes amb, amb, amb una, una petita diferència, seria que el nostre projecte eh, per les seves característiques i per les disponibilitats que, que hi ha d'actius i d'informació i en el territori està plantejat d'una manera transversal, és a dir, que els continguts eh, per se no tenen una mirada crítica o una denúncia, sinó que moltes vegades els continguts permeten eh, alternar un contingut que té més mirada crítica, més rerefons i més investigació amb un contingut més suau que és aquell que la gent d'un poble petit veu sense, sense més i s'interessa. Per tant, d'alguna forma... La nostra estratègia comunicativa és la d'arribar a amplis sectors a través d'una mirada no específicament marcada i a través d'això introduir informació i un ideari que s'acosta molt més en el nostre que també s'acosta en el vostre. Això seria una definició ràpida del que fem. Vall bueno, pues, a terra.s doncs moltes gràcies. En primer lloc, felicitats a l'Aet per aquest dia tan especial. Ja porteu bastants mesos en marxa, però avui crec que és un salt qualitatiu important en, en la vostra trajectòria no? i obrir una redacció doncs, pot ser una, per mi és una millora molt important en el que és la, el camí cap a la consolidació d'un projecte periodístic. No? Per tant, i més en un espai com aquest que és un edifici ocupat no? i que una, antigua, una antiga entitat bancària crec que deu ser dels primers mitjans o potser el primer o l'únic que, que té la redacció en, en una antiga entitat bancària això ho hauríem de mirar uh, pel que fa a Radio Terra bé, es fa 5 cèntims perquè segurament Radio Terra és el mitjà més nou dels que tenim aquí té un, un, ara del setembre farà un any de vida de vida pública Radio Terra va començar les emissions l'11 de setembre de l'any passat i és una, ràdio digital. és una ràdio digital, que va néixer amb un objectiu molt clar, un objectiu amb el que encara estem treballant i que és una mica a llarg termini, però que anem avançant a poc, a, poc cap a cap a aquest repte, que és cobrir informativament totes les comarques dels països catalans. És a dir, cobrir una mica el buit que hi ha actualment en l'espai català de comunicació, que tots un moment en parlem, des dels àmbits periodístics, d'aquest espai català de comunicació que actualment està ERM, està ERM de, de mitjans, hi ha, hi ha molt pocs mitjans, per no dir... N'hi ha de mitjans que, que cobreixin tots els països catalans però d'actualització diària i sobretot en l'àmbit de la ràdio no n'hi ha absolutament cap. Llavors Radio Terra Radioterra veu cobriquet buit aquesta mancança, una anomalia que considerem històrica, perqu perquè en 30 anys de mitjans públics TV3 havia de complir aquesta funció, però no l’ha no complert en absolut uh, canal 9, per no parlar de canal 9 i, i Radio Televisió de Mallorca que van, van tancar. Per tant, ens trobem doncs, en un país orfe de, de mitjans de comunicació. I Radioterra doncs, ve a cobrir una mica aquest buit, el que passa que mm, ho vol fer des d'una vessant diferent a com s'ha fet sempre. I és amb una base d'autogestió i amb una base popular. Radioterra funciona a base de subscripcions populars, i ara es troba també en la cerca d'anunciants doncs, per garantir una mica la viabilitat econòmica del projecte i possibilitar que tornem amb les emissions de setembre que ve. Um, una mica, l'any passat, no, fa dos anys que ens trobem pensant el projecte, vam estar un any buscant corresponsals a tots els països catalans, Radio Terra, el és tenir un corresponsal, com a mínim un corresponsal o equip de corresponsals a totes les comarques, ara ens trobem prop d'aquest objectiu, Bàsicament amb un corresponsal que porta unes quantes comarques, també ens trobem treballant en mitjans de comunicació per establir acords de col·laboració que permetin cobrir també aquest territori. I eh, aquest any que hem fet durant aquest any ens hem centrat molt en adquirir la dinàmica de la dinàmica periodística, d'oferir continguts i programació diària. I hem deixat una mica de banda, el que seria més el re o la, la cerca d'aquesta estabilitat econòmica del projecte. Què passa amb això? Que Ràdio Terra, el seu projecte tan ambiciós, tan gran i amb una xarxa de corresponsalies tan àmplia, necessita una certa estabilitat econòmica per garantir que centenars de persones com tenim ara implicades en el projecte doncs puguin certificar que seguiran implicades en el futur amb Ràdio Terra. Llavors, destinarem aquest estiu a ampliar la base de socis i denunciants per poder emetre l'1 de setembre. Per tant, us he portat -us aquí unes, unes subscripcions, unes botlletes de subscripció, Per si ens voleu donar el, nostre, el vostre suport, les trobareu allà, <ríe> és la Falca. I, I, doncs, això, i possibilitat que tinguem un, un mitjà nacional, segurament el primer, que cobreixi aquesta anomalia històrica, com deia, que no ha sabut cobrir Televídeo de Catalunya, i que deixem de lamentar-nos de que tenim un espai català de comunicació orfe i posem mans a l'obra. Merci. Moltes gràcies. Bon. Bueno, doncs... A casa, sí, a casa del Lluc. És que hi ha un senyor que no m'interessa i que va... A... No. Ah, està tot Està tot aquí! Ai, quina puc! He ficat al poble! Xos! No ho <laughs> sé, <¿Qué cười> no ho sé. D'on no, no, no, no. no, no. no, no, no. Allò... Sóc sí, sí, no. la primera que no tant Jo, per desgràcia, un caràcter atrevide, no? Jo no sé, eh. No, <ríe> bueno, ah. no, no, no. <ríe> ah. m'han ensenyat <ríe> <ríe> <Sí, oi? ríe> <ríe> <ríe> Bueno, doncs, en Lluís, si vols parlar del grup Bernils. Sí, jo vinc per part del grup de periodista Ramon Bernils, la Sònia doncs, també n'és membre. Mm. Eh, dels que som aquí, diguéssim que som els unis que no som un mitjà de comunicació pròpiament, sinó que el que som és ara mateix l'únic col·lectiu de periodistes organitzat des de fa temps, amb una línia molt clara, diguéssim, d'organització i d'objectius com a periodistes, i que el que fa més intentar agrupats, doncs, treballar per aquests objectius. Hauria de parlar de Ramon Verniells des de l'any 2002, pràcticament grup de periodistes que en aquests objectes que explicaré, doncs, els comparteixen i agafant l'herència una mica de de Ramon que era un periodista doncs, que va existir, dels doncs, que va morir, -sí, massa més seriat, però que durant molts anys va exercir de bon periodista al nostre país doncs a fa de la lo com un referent a nivell del periodisme català i reivindicant-lo doncs van decidir crear aquest grup de periodistes. En aquell no era l'únic grup de periodistes que existia, però ara mateix sí que ho és. Bàsicament, els tres objectius que defensa aquest col·lectiu o que defensem, són un col·lectiu que aproximadament perquè ens entenguem, són 120-130 periodistes a nivell dels països catalans, és a dir, no és tampoc un col·lectiu molt, molt, molt nombrós, però tenint en compte que és l'únic, té la seva importància. Els tres objectius són, d'una banda, defensar un periodisme rigorós, és a dir, un periodisme de fons, un periodisme que contrasti, un periodisme que, que vagi a on ha anat, que no estigui en la superficialitat, que no estigui simplement en les declaracions i en el seguiment del dia a dia, com fan la majoria de mitjans, que reprodueixen allò que els gabinets de comunicació dels organismes, de les institucions, dels partits es dediquen a, a fer i a produir càdies, sinó que ha d'anar molt més enllà, afrontem aquest periodisme. Uh, un altre objectiu és el de combatre d'una banda el dirigisme dels mitjans de comunicació, és a dir, allò dels periodistes heu de fer sí o sí això, heu detectar-ho així, heu de fer-ho d'aquesta manera, que succeeix molt. La censura, que existeix evidentment a la majoria de mitjans de comunicació del nostre país, i determinats temes que no poden sortir i sóc sort en tenim dels mitjans que sou presents que llavors precisament feu la feina d'explicar allò que no surt i també l'autocensura que és un dels principals problemes que existeix avui a casa nostra els periodistes que és que els propis periodistes per la por d'allò que pot dir, per allò de què dirà el meu jefe per allò de, ostres, voleu dir que això es pot publicar al Punt Diari o que Catalunya Ràdio, si dic aquesta notícia, no em picaran la cresta, els, els propis periodistes a vegades exigeixen la pitjor censura que existeix, que és l'autocensura. I el tercer objectiu, i que diguem el que explicava la Sònia, l'objectiu de Radioterra, i jo veig que en bona part també doncs, del de la directa, que és el de treballar per un marc comunicatiu català i per tant doncs, donar suport en totes aquelles iniciatives defensen aquest marc comunicatiu dels països catalans que com deia la Sònia doncs està tan orfe això els objectius que tenim a partir d'aquí quin mètode no? per treballar amb això, quin mètode utilitzem tenint en compte que no som un mitjà de comunicació sí que tenim vam tirar endavant un web que és el media.cat que és un web que s'actualitza diàriament amb un tema precisament doncs, que es dedica a explicar tot allò que ens explica fer anàlisis de com tracten els temes els mitjans convencionals, el que per exemple havia ja sortit avui a l'últim eh? l'últim que he llegit, doncs és per exemple una anàlisi de com els mitjans han tractat el, el nomenament de la nova directora de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona amb no? tot el tema aquest del post-porno doncs que ha sigut una criminalització absoluta una ridiculització, criminalització eh, tot el que pugueu afegir no? mentre fan això en un cas d'un activista doncs si de directora de comunicació haguéssim posat l'exdirector del... de Pànquia per digo donc segurament ni gué riditzat ni s'hagués massacrat per ser la seva col·laboració amb el que és una de les massacres més importants contra els drets socials del nostre país. No? per tant tota aquesta comparativa ens dediquem a través del Medi.cat, a fer aquest treball comparatiu i de, de donar això també fem un treball anual que és l'anuari media.cat que escollim 12-15 a reportatges que van sobre temes silenciats és dir, temes que no s'expliquen normalment als mitjans de comunicació i que el que fem és un anuari en paper, però també en doncs, digital que, que treballem amb estudiants de periodisme, en aquest cas en una part i d'altres amb professionals del periodisme, que fan reportatges sobre temes que no es tracten normalment als mitjans de comunicació català després, un altre dels projectes que tenim és el de l'edició doncs, de dos llibres anuals amb una col·lecció que es diu Periodistes de l'edició en Saldonar, que de fet en tenim quatre de llibres publicats el primer dels quals doncs, el va fer la Sònia sobre la figura de Baltasar Garzón doncs tot el que no s'havia explicat o la biografia diguéssim de Baltasar Garzón que normalment no no s'expliquen els mitjans convencionals, doncs el senyor va fer una investigació sobre aquest tema. El segon va ser sobre el projecte Castor, eh, que afecta tant els Tards de Leures com el País Valencià. El tercer, un reportatge sobre la bombolla, la bombolla immobiliària, un llibre, i quins eren els, els protagonistes que van portar aquesta bombolla immobiliària, explicant-la noms i cognoms. I el quart, que ha sortit fa poques setmanes i del qual doncs en, en soc autor, que és el llibre que es diu El franquisme que no marxa, que va sobre tots aquells responsables del franquisme que encara avui en dia, ja siguin ells o amb les seves famílies, continuen dominant l'estat espanyol. I finalment, una altra de les eines que tenim per fer la nostra feina és el dels comunicats de premsa i la pressió que exercim pública en determinats temes, doncs, posicionant-nos en contra del tancament de Canal nou o de Ràdio Televisió Mallorca, posicionant-nos en contra de les retallades de TV3 o Catalunya Ràdio i dels mitjans públics posicionant-nos a favor d'iniciatives doncs, que, que surtin o en contra d'agressions que pateixin periodistes, ja siguin del, del, del grup o fora del grup. I bé, aquesta és una mica tota la feina que fem des del grup de periodistes Ramon Bernils i, i intentarem continuar fet per molts anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, bueno, i ara finalment, doncs, el Miquel de l'Ariet. Jo seré superbreu perquè crec que aquí tothom coneix l'Ariet. Uh, la d'Urna, a més, ja ho ha exposat. I molts partim un directament de la directa i, i, i aquí s'ha decidit a fer algo molt semblant, però a nivell local. Sí que en un primer moment teníem, un... i encara tenim, com una mentalitat més ambiciosa de que no fos una cosa gionina, sinó que fos una cosa més de comarques però després ens bueno, sobrembla doncs amb les típiques traves eh, amb de falta de, de gent de fa, de, bueno, que no, ten, no rebem cap tipus de, de finançament extern i llavors doncs fem més o menys el que bonament podem després dels nostres ceballos assalariats o els, els altres espais de militància i amb, i amb aquest panorama doncs, doncs anem fent, hi ha moments que tenim més activitat perquè tenim més temps o tenim més gent i a vegades tenim menys I, i sí que esperem que ara amb aquesta nova reacció encara ens hem de posar maquejar-la i tot plegat, sí que guanyem un punt, com a mínim, de visibilitat física, que per nosaltres és important, ja que per exemple la directa sí que treu a paper i això té un punt físic i, a banda d'això, que té la, la seva reacció al carrer Riego i tot plegat, i dona una mica aquest contacte. Nosaltres en sabem que estem molt virtuals, no?, i que a vegades falta aquest frec a frec de dir, mira, escolta, ens podeu venir a trobar el dimarts a les set per dir algo i i ens veniu a explicar què ha passat això o ens veniu a criticar aquell article que estava super mal escrit o, o no, no compartiu el punt de vista però una mica aquesta interacció sí que és el que mirarem de trobar sobretot amb aquesta redacció perquè després es de ceball de ja en a casa nostra però el guai també se balla conjuntament I, i per aquí, no? però clar, la línia és molt semblant a l'era directa en el sentit que mm, creiem que que vegades ens venen el periodisme a, a partir d'un valor que que per mi està caducat i és pervers no? que és, és l'objectivitat jo crec que el periodisme és, és rigorós no objectiu i que sempre eh, de, sempre es defensen uns interessos o uns altres a l'àrea tenim clar quins, quins interessos defensem i, i els mitjans convencionals i també tinc clar bastant quins interessos representen el que és que ens el venen com a objectiu i sembla que allò siguin els interessos de tothom però no és així, no? Llavors mirem de fer un periodisme rigorós, no objectiu perquè sí que tenim clar quin és el nostre objectiu i no és aquesta objectivitat que ens venen i jo per mi... Ja... Bueno, doncs prou bé perquè hem vivim... sí, sigut estant... Sí, sí molt, molt perfecta. <laughs> doncs res, ara començaríem el primer dels eixos és com una mica en una línia progressiva, o sigui, és com començar a entrar en el debat i, i l'últim potser és el que té més... o podria tenir més xitxa de tant de quan vagi. La primera, el primer tema que plantejo és quins motius creieu que han afavorit l'arrelament i el protagonisme dels mitjans de comunicació alternatius en el, en el darrer temps? Encerts i conquestes. Valoràvem que que en els últims anys s'ha passat una mica de ser una cosa de molt minoritària i molt poc presencial a ser una cosa, no sé, potser ja no sabíem calibrar si és perquè ja estem tots molt imbuïts, però que sembla que s'han trencat com certes fronteres no? i que ara sembla que hi ha com més presència fora dels nostres petits mons. No? Doncs una mica una reflexió sobre això, no sé, per exemple a veure qui podria començar aquí. Potser a la directa podria començar per aquí. Bueno, ja es ara que hi ha una una crisi sistèmica, no? una crisi política, democràtica, econòmica, i això és un escenari que el que està posant en joc és hegemonia. És models de funcionar socialment i col·lectivament. No? I, I a la mesura que això s'ha accentuat i que s'ha posat més de manifest és quan els mitjans que jo, jo, no, no, la cara alternativa no la comparteixen els independents o sí. Tot tots aquests mitjans que protestaven a que la gent de temàtica per donar veu i de, dir, per denunciar les, les falles d'aquest sistema hegemònic eh, capitalista únic que semblava, diemna, sense fissures, implout i i ganantor dels de drets democràtics, doncs, quan això s'han posat en entredit, eh, han guanyat pes diem totes les mirades, de tota la consciència crítica, en tant que hi ha un altre món possible. No? I aquest recorregut que nosaltres estem fent, no? de la protesta a la proposta de les resistències a les alternatives, s'acompanya no? acompanya aquest nou canvi de paradigma en el qual estem. Jo entenc que, que els mitjans crítics el, o independents en la mesura que, en, que estan participant d'aquesta pugna d'hegemonies i aquesta pugna s'està guanyant o s'està revertint el que fa és eh, tenir més capacitat de penetrar no? perquè la gent comenci a integrar aquests discursos per mi, per mi aquest seria el diagnosi no sé si és l'esposta a la pregunta que ara vull dir que és com un torn obert, vull dir que es tracta que un comença però que, aneu, que si algú s'ha li ha acudit alguna cosa que ja he comentat bueno, jo amb l'avís comparteixo molt la idea aquesta del de, fet de que hi hagi hagut un, un final de règim és a dir, ha comportat doncs, evidentment que, que mitjans com els que avui sou aquí perquè no represento cap mitjà eh, però no dic tant tu doncs, tinguin molt més una finestra d'oportunitats, una capacitat de treball alternatiu... Però jo et volia apuntar, a part d'aquest punt, tres temes més que per mi són clau. No? D'una banda, jo crec que a Catalunya, els països catalans, hi ha una tradició de contrainformació, diguéssim, històrica. És a dir, no és una cosa nova d'ara, sinó que, per sort, el nostre país ha viscut, eh, doncs, han existit sempre projectes que han treballat la informació molt diferentment de com ho feia el Poder, han buscat sempre, en aquest racó, un espai doncs, de, de transformació, un espai important de treball i que així van entès, no? I en els últims anys jo crec que, bueno, que és tan senzill com mirar l'exposició de la gent del FAC i dels col·lectius gais de les viatges de Girona, no? que estaven fent eh, revistes ja fa anys per explicar, no? ho fèiem per donar a la gent la visió dels gais i de les lesbianes a la ciutat de Girona no? i per tant claríssimament la comunicació s'entès sempre com un espai essencial de militància dels moviments socials si volíem arribar a canviar alguna cosa perquè sabíem que si no ho expliquem nosaltres algú ho explicarà per nosaltres i per tant és essencial i això s'ha entès molt en els últims anys per això han aflorit eh, diguéssim tants projectes i per mi l últim punt i aquest llig amb el que expliquem sempre des del grup és les mancances del periodisme convencional o sigui, el, el periodisme convencional té tantes mancances els grans mitjans de comunicació presenten tantes mancances tant d'organització interna extremadament jeràrquica tant de dependències amb els grans poders econòmics i fàctics del país tant de, de com tracten els temes i de precarietat laboral que sempre se n'acaben oblidant els mateixos per molt diguésin que aquell que la majoria de persones que estudien o fan periodisme sempre són persones aconsem de ser persones amb un component crític. quan arriben a l'espai del periodisme convencional, per mil motius, s'acaba perdent. No? Doncs, que en tot el context eh, neixen eh, diguésim els projectes que avui trobo aquí. Jo el que veig és que d'alguna manera ens trobem, com ens explicaven, amb en una conjuntura, que sí que ha portat això. Però és que una mica el periodisme convencional, com deia en Lluc, el que té és que ha perdut la força. O sigui, és a dir, Llorenç Gòmis, que és un teòric el que plantejava, és que el medio media però la funció de de, mediar, de que els mitjans esdevinguessin mitjancers d'alguna manera potser s'havia anat perdent amb el temps i és a través d'aquesta conjuntura econòmica, social, nova que ara està sorgint una nova oportunitat d'expressar-se i de fer coses diferents. Llavors nosaltres, clar, com ha explicat el, el company en Pere, varen néixer l'any 2004 a la Bisbal amb una intenció també d'explicar les coses d'una manera diferent. Llavors, la, la qüestió vinculada amb això és que val, iniciatives que, que van sorgint sobre, sobre el territori ara doncs, som unes quantes que, que és, és molt bo i és, és també un paradigma d'aquest doncs, canvi, no? és una radiografia d'aquest moment històric que, que estem vivint, d'aquest moment de, de canvi de, de model d'alguna forma i és necessari perquè convé reinventar-se. Estem en un moment doncs, en què es troba a faltar proximitat, es troba a faltar contrast i verificació de fons eh, voluntat de servei, sobretot perquè d'alguna manera és el, la mirada necessària jo crec que encara que nosaltres compartim projecte o compartim idees de projecte amb, amb tots col·legats no? encara que nosaltres estiguem en un àmbit més petit però sí que tenim també eh, aquesta mateixa visió i llavors s'ha perdut la, la, la cosa que era la conversa amb el públic no? d'alguna manera doncs, eh, els usuaris, si parlem de digital el que és necessari és que hi hagi una interacció que hi hagi un dia a dia per millorar la comunitat i l'esperit de comunitat amb el que neixíem una mica és aquest no? tots d'alguna manera crec que el que estem reivindicant és que hem de mirar com a comunitat de fer un món millor i amb aquesta idea és com la que va néixer el periodisme a finals del segle XVII no? llavors clar, amb el pas dels anys s'ha anat com emborderint o s'ha anat empobrint amb el fet de que es van constituir les empreses periodístiques i es van veure en un determinat moment com econòmicament això era insostenible, hi ha hagut una crisi de valors, etc. etc. Per tant, el sistema no ha acabat de funcionar i ara estem tots amb la incertesa perquè ningú ens garanteix el dia a dia econòmic i molts estem aquí doncs, en una situació que veure, mantenim els mitjans més per voluntat i perquè creiem i defensem que cal un canvi i que cal fer les coses d'una altra manera que no pas... Doncs perquè realment sigui, sigui viable econòmicament no? a cadascun dels projectes però bé, bueno, aquesta és la, la història amb la que estem aquí sí que volia aprofitar per fer -sí. abans heu comentat des doncs, d'una publicació al carrer nosaltres veníem de fer també vam fer una publicació en paper una, un setmanari que, que sortia una trasllació de, del digital cap al paper insostenible econòmicament que el vam deixar de fer per això sempre anem a patar una mica en el mateix tema no? I, és, i és la dificultat 5 anys Sí, va durar bastant, bastant de temps Explica el repartiment per acabar com era perquè té una cosa interessant Bé, el repartiment el fèiem en bars amb espais un de, un sol compartits a cada lloc. amb punts compartits i llavors era un exemplar que, que posàvem exemplar de lectura compartida com a, com a cosa era un experiment que estàvem fent però que es va semblar molt interessant perquè la gent i tot ara quan no es fa l'han trobat a faltar i diu, ostres, però per què no feu el portàtil es eh, deia, perquè era com un full volander Eh, portàtil i llavors doncs, una miqueta va crear la necessitat de seguir estant informats per qui no podia accedir a través de la web no? Bé, eh, jo, la, la meva aportació en aquest apartat més o menys seria aquesta no sé si algú vol dir alguna cosa, també pot aixecar la i, i dir que es tracta una mica de que sigui digues ah, jo existia en, en, més un, en els punts ja hi ha de, la, la força o la, la, la credibilitat que a vegades recau en certs -se, -se, i com es veu o com, com s'enfronta no, des, de, des del que no podem anomenar premsa alternativa, web, simplement és, és una altra mitja de, de comunicació i, i tot i que és una feina que porta molta, és un, un producte que porta molta feina és un, és un, un objectiu que al darrere hi ha molta gent treballant jo crec que molta de la gent que l'acaba llegint no és conscient, a vegades, i, i com costa uh, acabar fent un lloc, o posicionant-se en, en centres de, de poder, centres de, que, que després, dins el que és objectivament, diuen que ah, doncs sí, mira, mira quina premsa i ara penso, penso en, en, en un dels projectes de que fa uns anys ja havia estat, i es va això, difondre biblioteques, de, que jo recordo, a Vic, i dius que hi ha una directa a la biblioteca i és perquè en aquells moments la persona que portava a aquella biblioteca va insistir que hi hagués aquesta biblioteca per tant del, del, del que li van comentar li van insistir que hi fos i clar, és, és estrany que hi sigui Realment, els recursos que tenim ara són molt millors per les xarxes han mort de moltes altres maneres però encara hi ha tot un espai que jo crec que, que, que és difícil eh, sotmetre o abordar-lo o, o, o jugar paral·lelament. No? I ve veure té a veure amb el que en Miquel, i, eh, parlant del, del que entenem com la premsa objectiva que han dit tal cosa i tal... I llavors, com, com remetre o com combatre aquesta història i dir, no, això ho diem, altres veus, altres maneres de dir les coses i ho, volem insistir en aquesta part. I com fer creure, o com insistir, que això també és veritat, això és veritat. No, no és una premsa... És un d'un moment social, que sí que hi ha tradició de, de, de fanzins, de revistes, de, que explicaven el mateix moment. Jo crec que hi ha, hi ha projectes que han anat més enllà, de tant és més enllà. O sigui, ja no és explicar-se el seu moment social, sinó fer, una, fer, fer premsa, fer putxar de comunicació que no, no parli més del, del que jo estic fent, sinó del que s'està fent. Jo crec que aquí encara hi ha una batalla aquesta que és dir, com podem arribar o com, com la gent va assumir, que, que això és premsa, que això és mitjà de comunicació i que no té per què caure en el poder o en les mentides d'un cert poder, no? sinó que, que això és la informació que ja que hi ha i que és la que estem vivint. Uh, ja eh, aquí sí que hi ha una un interrogant de dir fins a quin punt hi arribem. No? I, ah, ah, si arriba, però l'empremta aquesta és molt forta i costa però bé. O sigui que... sobre, sobre el punt del debat penso que és indubtable que els mitjans lliures han viscut una espècie de pugeu en els últims 4 anys i que s'ha degut sobretot a la, la pròpia crisi del règim del 78 que ha fet obrir els ulls a molta gent hi ha hagut una espècie de desvetllament col·lectiu envers l'estafa de la transició que els mitjans en van, en van ser bona part còmplices, la gent s'ha donat que van ser, que va, que va, van ser còmplices d'aquest frau i, i han virat més cap al consum d'informació independent. I llavors, per altra banda, hi ha hagut un, un, un tret... Molt, molt important que s'ha dit que és l'enfonsament mediàtic l'enfonsament de les empreses periodístiques que ha, que ha succeït en els últims anys a causa de la crisi econòmica i que ha fet que milers de periodistes s'anessin a l'atur que n'esquessin desenes d'iniciatives periodístiques populars, de rel popular que l'oferta d'informació independent que cresqués molt més i que tota aquesta gent doncs, es dediqués eh, a tallar una mica amb aquest passat de, de mitjans oficials i oferir doncs, eh, el seu talent no? cap a, a la informació lliure. Per tant, per una banda, tenim aquesta pròpia crisi sistèmica d'hora gent del 78, de què dels mitjans oficials han van ser còmplices i la gent se n'ha donat i la gent ha passat a consumir informació lliure i, per altra banda, on, més d'11.000 acomiadaments a l'Estat de periodistes, de professionals de mitjans que antigament estaven en mitjans del règim mitjans oficials, tota aquesta gent doncs, han hagut de fer alguna cosa, s'han buscat la vida i molts doncs han creat petites iniciatives. A banda dels acomiadaments, 11.000 em sembla segons l'Associació de Periodistes de Madrid a tot l'estat i han nascut 280 mitjans nous des del 2008 per tant, crec que bona part de, del creixement del, del dels mitjans lliures no és mèrit dels propis mitjans, sinó de la conjuntura que hi ha hagut. Sí, de fet, també depèn de la societat, perquè com que ens trobem en un moment més crític i que sorgeix un cert activisme, i hi ha més persones que qüestionen tot llavors el que ens trobem és que això porta també a l'aparició dels mitjans més crítics i per tant bé bueno, una miqueta tot lligat no? Vull dir, eh, i l'acció o la qüestió de que apareguin eh, mitjans que fan la feina que, que han de fer perquè en definitiva els mitjans o, o la funció inicial del periodisme era un periodisme d'esquerres, llavors l'invent eh, de, de, de fer un contrapoder o de fer un periodisme de dretes ha estat posterior, perquè s'ha vist quin era el tinglado i s'ha dit, ostres, doncs, i això si ho podem fer, si ho pot fer la gent de les esquerres perquè no ho fa la gent de les dretes tenim aquests amics nostres de, de l'ABC i de la Razón tant, entre altres, no?, que, que dia a dia també altres iniciatives que també sorgeixen per l'altra banda no? Uh, no sé si hi ha no sé si hi ha alguna altra publicació, veníem digital, n'hi ha uh, hi ha Libertat Digital, em sembla i ara el nostre amic Pedro Fota també ha tret la seva, la seva historieta uh, a la xarxa, no? Bé, bueno, està bé perquè això em porta com a una segona pregunta que havíem plantejat, no?, que era... Puc citar, esteu... puc citar un cas complementari, molt ràpid? Molt ràpid. En relació al que plantejava ell de la, la contrarrèplica de, de la dreta per aprendre el discurs i això, nosaltres vam viure aquesta experiència a la Bisbal, a la qual el propi Ajuntament, des de dins, va crear un mitjà fantasma per combatre'ns a nosaltres des de dins de l'Ajuntament, un mitjà fantasma que no se sabia de sortir. Per tant, l'experiència l'hem viscut en pròpia per ell. Sí, sí. Endavant. No, doncs això em porta com... Perquè estem parlant i la pregunta, que a més a més és com la segona... el segon eix, era que no? Si nosaltres menys pensàvem com plantejar això, havíem, havíem sortit, no?, la pregunta, la, el, el concepte de la contrahegemonia, no? I hi un parlat de hegemonia, no? I llavors va semblar molt bé l'exposició que es fet perquè potser sí que era com molt radiografia, no? De, fins a quin punt logo la gallina, no? Fins a quin punt han tingut els, els, els mitjans, l'existència d'aquests mitjans, per exemple, estem parlant d'un despertar de la societat per a una crisi sistèmica, però bé, mm -hmm. mm, clar, mm -hmm. això realment és equivalent a aquest de cop i volta a tothom, mm, tal, o és perquè també ja s'ha fet una feina que ha anat situant un pol de discurs cap a l'esquerra que d'alguna manera ha anat com situant la, situa la situació de la societat de mitjans alternatius? això uh, té a veure amb... Jo, sí, jo és que el de l'intervenció em sembla que lliga prou amb això que és que quan, quan comentava no, no, jo es diu una miqueta que hi hagi un problema al sur a veure si hi ha un compte de la no, crisi continuada. I penso que hi ha un element important que és quina, o sigui, el paper que juga la premsa dins dels moviments. Adeus corpus, 20 anys d'expressió de directa Banderas rojas, banderas negres, Expresión libre, expresión directa Do, do. Así es nuestra mente, escribiendo una lírica afilada De corte rudo, de lengua armada Adiesada en el ejercicio del esteticismo Y manteniendo siempre el cerebro Despierto, atento, armado, molesto Positivizando lo negativo Tratando de ser y estar siempre en movimiento Para poder burlar así todos los elementos cambios de forma en la estructura del poder Poesía que no sacrifica Bajo ningún concepto el ser incorrecto Y usar la crítica, música comprometida metida seriedad en los textos rock en y rap suicida sin venda en los ojos y si mordaza en la boca apelo y sin tropa tú ya puedes ver que de este rojo su lengua es una broca. una inmensa tropa que y viene a vencer abeas corpus ha sido mensaje ha sido discurso corrosiva proclama los chicos del maíz lírica salvaje mensaje profundo y ciudades en llamas y si mañana todo acaba recuerda mujer que siempre luce de forma que Clara, con expresión directa y nada podrá detener el inmenso poder de la palabra nada ni rejas ni disparos ni leyes ni reyes ni amos nada que podrán si quieren hacerme preso pero lo que yo expreso atraviesa ventanas que nadie me podrá callar porque mi voz representa libertad que resisten indemnes al capítulo de la inesperanza que niega la exigencia de una mentalidad precaria. Fuera, fuera, fuera de nuestra mente. Lejos, lejos, lejos de nuestra gente. Apiso a la gente, nos asiste el derecho moral que en todo caso exige el que siempre debe ser. El correcto uso, el legítimo recurso de la violencia, instrumento en objetivo sí mismo. Escenario operativo, sujetativo. Solada de vanguardia, soy en otra liga, lene, tú lo sabes, pa' anunciar el disco y explotar el 15M. Mejor que te entrenes, me críen entre vagones, andenes. Sabes que no tengo público, tengo reenex, tengo Zeus y Cheyennes, rojo como Picasso. Fernando Sabater no es filósofo, es un payaso, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina, sistema genocida, pirata. Las trece rosas son rojas no asociatas, bombas sobre gaza Martirio, territorios ocupados, modernos campos de exterminio Con el patrocinio de papá Obama Continúan los bombardeos, el bloqueo continúa el drama Chavales, chavalas, apoyo mutuo, crecimiento cero de valores decadentes Chavales, chavalas, justicia social Chavales, chavalas, expresión directa EXPRESIÓN